det är 75 kvar tills vi ska upp till Upp, upp till mm. då, då kommer vi att ändra podden på något sätt <laughs> Ja Då ska vi köra riktigt Då börjar vi mm. Ja Handboll Handboll idag ja, ja. Det är mm. lite av din, din grej Det är mitt mors förkläde, kan man säga <laughs> För att använda en kalsändare. Ja Ja när började du Lirahambo? Jag började, jag gick i femman. I ja. ja, och då drog de igång en, en ungdomslag. Ja. Ett i, i Gene och ett i stan. så, det var liksom två, så man, hade, man kunde spela mot varandra. Sådär. Tränar du i stan? Ja, du tränar ju på... på nej, Norrskolan var det, tror jag. Mm. Och sen spelar du hela tiden, eller? Ja, jag sen spela. jag... Jag slutade väl ett tag när jag var där uppe. Slutet på 70, bara på 80, tror jag. Då mm. la jag ner. Och sen börjar jag igen. Sen när jag flyttade till Härnösand. Och så börjar jag. Och då spelade med Dons? Nej, det var inte Brännaren. Jag, jag spelade där. Jag spelade uppe i, i Övik för det en, en som bodde i Härnösand som jag kunde åka med förhand. tillbaka. Mm. Och så spelar jag även i Låglubben också. Luleå SK. Jaha, är du högst upp eller? Nej, det var ju lågt. Ja, Lingo -serien. Ja, vad låg vi med? Tvåan kanske. Det är ju det ganska Nej, men alltså, det, ja. fan, Om tvåan, trean kanske var lägst. Men sen så flyttade ni hit till Stockholm. Då spelade ni med, med Essingen. Vi, vi spelade väl i tvåan. Spelade du med Pekka? Så. Nej, jag, jag spelade mot honom. Någon gång. Han var ju duktig i MP. Ja. Vad sa du? MP. Matias pojkarna. Ja, Matias pojkarna. Mm. Hon tränade i, träna i första Jo, så, så, så, så, så är det min... Ingen hammuskar det är du då? Nej, jag spelar ju på skolan alltså. Skollag och sånt där. Ja. Även i lumpen på er, så här, regimentslag. Men det var väl. Jag var ju snabb och så här och boll, bra bollkänsla. Ja. Men det var inte riktigt min grej att kasta där. Vad hade du för position? då? Jag vet inte riktigt. Ytterligare. Erik Hajas typ Ja. ja. Tror jag. Oftast. varierar varierade, men jag vet inte om det var så Nej, aldrig i någon lag så. Men så sådär, liksom. Ja. Men nej Jag har inte spelat på många år Kan jag säga <laughs> Det var nog i gymnasiet senast Men för, för handball är ju Det är som eller man, spelar mot dem, man spelar Basket mot de som kunde spela basket Jag spelar i basket. Man, Gjorde det? Ja, det ju basket Men de hade liksom en speciell stil ja. När de spelar liksom lite mjukt, gungigt mm. och bara när man studsar bollen så, så såg man ju om det här är en kille som spelar basket ja, eller, eller inte ja, samma, samma sak i handboll, det såg man det här är en som, som kan spela hand eller ja, som har spelat lite ja. handboll och, och kan lite grann ja, ja definitivt basket snubbe, ja. mjukt <laughs> <laughs> mjukare rörelse jag har gjort en lite några topplistor ja, härligt ja. Ja, dels, vad jag vill att vi ska börja ranka? världens bästa spelare någonsin Eh, Sveriges bästa Spelare Eller Sveriges bästa förbundskaptener Genom tiden I handboll Ja Börja med förbundskaptenor är spännande ja. Nu har Google gått varm Här <laughs> <laughs> Jag tänker Nej. Tyvärr består listan Bara av två namn Ja Då har du Ja, Jag Jag börjar från. Ja Nummer två Bengt Johansson Jasså Han är två. Har de svenska Ja Ja men alltså Då är inte bara handboll Då Det låter så att se. Ja Eta, Roger, Ruggie Kaso. Ragge Kaso. Det var ju han som, som, som, som lagde i till, till, till Han har glömt bort i historien, tycker jag. Och när de vann 1990, då, då, då satt väl Ragge på läktaren och grät? <skratt> Okej, okay. du ser. Mm. Det var min etta. Mm. Vad hade du med? Du hade med, Världens bästa spelare om tiden. Och så sen har jag svenska bästa. Ja, men ta världens första. Ja, där, Vad heter han? Ja. Jason Richardson. Yes, so. Ja, så. Du måste fråga. Det vad heter han för namn? Jason då. Ja, kanske han heter. Richardson minns i alla fall att han. Spelar i Frankrike. Mm. Håller hon... du med? Du håller med? Nej, absolut inte. Yes, so. Långt, långt ifrån. Okej. Okay. Kan, kan du ta någon på, uppstuds? på? som är bättre? Ja, överhuvudtaget. Förbundskaptener eller? Nej, förbundskapten så måste man ju säga. Ska skulle du vänta på dem här? Eller? Ja, jag ska absolut vänta ah, okay. på Beng, var, ju, var ju lite rolig. För det var ju i, i slutet här. Eh, ja, men de vann ju VM 90. Och sen så vann de ju VM 99 i VM 90 i Laken 99 i Egypten. Mm. Och så förlorade de ju tre stycken os finaler mm. Fast de vann ju fyra stycken e EM under den perioden. Och sista em var vann de väl 2001-2002 i, i Globen. Och jag, för med där, jag men när de har någon timeout mm. så stod ju men, hela laget i liksom en ring sådär. Och, och Benga, liksom, han, han såg, ja, vad ska vi göra grabbar? Och spelarna berättar ju vad de ska göra. Så mm. men han, han stod ju bara där, liksom, som mer en materialförvaltare. Han hade, han hade ingenting att, att tillföra eller något, mm. utan... Och det var väl hans grej, att han lade över ansvaret På, Aha, på spelarna ja. Ja, Och de var ju så duktiga allihopa liksom, i, ja. i, Så att de skötte sig själv Det var ju, som du brukar säga Självspelande piano Ja, mm. ja nu är jag intresserad av Hur många svenskar var det? Ja, det tio topp Oj, härligt Låt ja, du... Ja. Eh, du kanske inte känner igen alla namn Men kanske gör <laughs> <laughs> <laughs> ja, det gör du. Tio Jubomir Vranges Mm. Det blir slir. Ja, också kallad den flygande köttbullen. Du du kan säga högre eller lägre om du skulle sätta Om jag säger att han är 10. Ja, skulle... det, det är så, så svårt. Svår, att du måste gradera men du kan säga all han ska vara högre upp eller Ja, ja. Vad tycker du om honom? Ja, han han ligger bra han ligger. Ja. Nia Per Kalé. Fan. Jag kanske lite högre. Okej. Okay. 8 Björn Nilsson. Ja, han är bra där han är. Ja. Sjua, <laughs> Pierre Thorsson. Pierre Thorsson. Eh, ja, men han ligger också bra den han ligger. Ja. Sexa, Staffan Olsson. Staffan Olsson kan ligga lägre. Jaså? Jag ja, det tycker jag. Motivering? En eh, hög högsta nivå. Och kanske Sverige i sin tida lägsta, läg, lägsta Lä. nivå. Ja, okej. Okay, det silla. Han kunde vara i världstopp. Mm, det är så jag ser det Ja, och värst topp Men han kunde även vara, liksom, han skulle inte ens platsa i din från tre lag Det kommer jag kommer ihåg var att Han kunde missa mycket ja, Men han fick mycket. fortsätta spela Ja, väldigt till. mycket och så, ja, Nej, okej okay. och, och han, han var ju sån där som kunde Det kunde vara en match och, och så kunde han, han, på TV han ja. Och, och så kunde han, han kunde ha missat tre skott i rad Och gå upp en fjärde Och, ändå, och ändå, ja. Ja. Ja, just ändå Han hade liksom ingen riktig disciplin Okej, fem. Stefan Lövgren. Ja, men han kanske är lite högre. Oj, ja. ja. Fyra. Ola Lindgren. Ola Lindgren, det var ju en, en vad ska man säga, en pålitlig, väldigt pålitlig, ja. bra i försvar. Han, jo, men han är. Han för högt, eller? Nej, han, han ligger bra där, ja. han ligger. Tre. Magnus Wieslander. Nej, han ligger på tog för, för lågt. Oj, oj, Jaha. Han ska ligga i topp. Två. Erik Hajas när jag flyttade ner till Stockholm här 860 var jag kallad för spelar Cliff och då spelade jag vad heter han Stefan Olsson i Cliff som så man såg flera derbyn på Erikssonsallen precis härintill. Vad spelade han i Hayas? I Hellas. Hellas. Just. Det. Han hade även bror som hette Mikael Hailas. Mm. Vet du vilket yrke han hade i Hailas? Brännman. Bra mm. Jo han han han i vände igår också han. En... Ja. Fyra handikappen den där, den där, den där. Jo men han hade fyra Eller en bättre tror jag Och så bytte han håll mm -hmm. Och blev lika bra alltså. Det är ganska imponerande Jo men Hayas, För att återkomma till Hayas mm. så, så var han en sån här Inte som de här man ser nu Som hoppar in och kan hänga hur länge som helst Och dra upp dem Nej. Men han, han var med i den gamla skolan Han sköt rakt över huvudet liksom. Och ja. ändå så satte han sina lägen Hur mycket mål ja. jo, i alla fall, på, när, när det var <clears> sån här typ derby Då, då kunde ju publiken ropar för att stressa han hajas, en pajas. Okej, vilken tror du letar? <här> <här> <här> missat nu <du> då. <här> nu är det nog fjantigt. Nej. Är det nog målvakt? Nej, ingen målvakter tror jag inte. Det <här> tog bara ut i spel. Är Solklarheten, solklara ettan. Björn Lörtsch Anderson. <här> <här> Björn. Han, jag, jag sökte på YouTube för hur ska man skriva. Bra. Men, jag menar så, jag tror han, han var bara en buffel. Han var, han, han kunde inte. Han var ju kung på 70-talet. Han kunde inte mer än skjuta. Jag det. Han var stor. Så att du håller inte med? Nej, jag håller inte med. Jag, jag, jag skulle ha visat Han blev väl en gång i tiden valt till världens bästa handbollsspelare också. Han, han, han rankar han. honom högre. Ja, rank, med båggubben. Han kan högst. Och i large 200? Nej, large skulle, skulle inte komma med på en list. <laughs> ska ta det för topp 10? Nej. Inte okay. inte är mer som inte skulle vara på topp 10? Eh, saknar saknar något i klockrentan? Eh, Magnus Andersson kommer jag på att men, Ja men det, det är ju Claes Helgens Stora favorit och han var väl också Valt i värdet på detta handelspelning Fast jag, jag tyckte han var lite vek okay. like, Inte lika lika som slangen eh. Sen har jag också Ett roligt ord gurkburk. Ja, <laughs> Det var ett roligt ord Jag vet och, inte vad det är för dig, men Det var en spelkombination ja. som, som de hade men jag kan inte vilja vad det var för spel. Kan du det? Eh, nej, inte, inte riktigt sådär. Eh, gook, och det, ja. ja och de valde, det är roligt på ha de, de valde ju det för att, just för att han sa det, väldigt roligt. Jaha. Jag, jag har ju också en liten... Eh... Frågspart. Ja, jag tänker att jag, jag säger ett, ett lag och så ska jag säga vilken stad de kommer ifrån. Ja. Eh, Drott. Halmstad. Guif. Eskilstuna. Irstad. Västerås. Ja, Lugir. Lund. Säverhov. Göteborg. Horskroken. Horskroken? hornskroken, det vet jag inte. Boden. Ja. Kroppskultur. Uddevalla. Mm -hmm. Det är lite svårt, det visste inte jag. Hästö. Äh, Kalmar. Ja, Karlskronan. Uh -huh. Ja, Hällas. Stockholm. Römerslid. Göteborg. Och eh, Hallby. Kalsta. Nej Johan Köping. Mm. Sen har jag, jag även för, för, vad heter det? det Honskruk. <laughs> spelar du där eller? Nej men jag spelar mot Honskruk igen. Bra namn. Honskruk namn. aldrig hört. Eh, och som sagt det var ju väldigt vanligt med smeknamn på på handbollsspelare. Vad mm. tänker att jag? Ett säger ja. namnet så ska du säga ett smeknamn. Ja, ja. mm. Bengt Hansson. Böna. <laughs> bra. Ja, och så Björn Andersson. Lurch nummer ett, Bo Andersson, Bobba Magnus Islandet, slangen, också mm. eh, alltså Bengt Johansson, mm. Bengt, mm. Leif Olsson locket. Och vad är kopplingen där då? Varför är han är? Han var domare. Han var domare i OS 92. Jo mm. och, och det finns ju massa. Ja, du har ju så, så, som Bengt som i för sig ja Björn Lörd. Och, så. och sen med Mangsvislander. Eh, det var ju för att han var, kunde ju vara som en slang år sedan. Men sen att du har du liksom Bengan, det är, det är liksom som från ja. det, det, Och det är inget ing, ja, jätterodd så. Eh, och så kommer vi in på andra jurusmän. För det har ju varit ett jätte, väldigt vanligt att man hade smeknat, särskilt förut. Mm. Så jag har tagit upp andra idrottsmän mm. här och så skulle du säga smeknamnet. Ja. <kör> Lars Olsson. Smeknamnet och sportning kan säga. Knattenbandy. Japp. Hans Lindberg. Virushockey. Jan Mattsson. Lildamma fotboll. Mm. Lennart Dahlgren. Hohoha tyngdlyftning. Mm. Stefan Johansson. Lillövis mot f 1. Peter Lindholm. Teja Körling. Bra. Bengt Drömström. Bengt Drömström. Pinnen. Ja, bandet. Ja. <laughs> Anders Ljungberg. Puskas fotboll. Mm. Hans Överberg. Lillstöven stöven, hockey. Ja, eller stöven. stöven. Mm. Thomas Larsson. Poletten fotboll. <laughs> Det är det roligt. Peter Forsberg ja. <laughs> Foppa och. Eh, Anders Karlsson. Masken och. Mm. Det var lättare du tog. Eh, Lönsveldberg. Lildström mm. och. Anders Ekelund. Lillens boksting. Gösta Norge. Snoddasbandet. Mm. Bra. Fullbot. Ja, full, det är bra. Men Det var ganska lätt. Ja, du, ja. du hade kunnat lära om jag hade sagt det också. Eller hur? Jo, de här hade jag, hade jag nog hade jag klarat av. Hade, de andra smeknamn hade ju också kunnat. Ja. ja. men och, Det är ju som Peter Peja Lindå. Det, ja. det bygger också på namn. Utan, och, och, det vi skrattar till här det är ju Thomas Larsson på lätt. När, när, när, när det kommer lite... Så, så här kan du bakgrundshistoria på den? Nej, Nej, det kan jag inte. Snoddas däremot var hans pappa. Om han, gjorde, om han tillverkade var det kondomer ja. eller... eller just att man har något gummiband eller ja det var någonting, ekvokt ja, ek ek ja snuddas alltså. eh, och jag har gjort, gjort upp en, en fem i här över idrottsmän som har just den här smeknamn och roliga smeknamn alltså som inte bygger på som inte bygger på på själva namnet mm. utan helt annat kan okay, så so. Nej, den här är utnyttjat. Men kan ja. du inte? Utan det är bara bara ja, Prova. Mm. Eh, här har vi startar med Sven Sefenberg. Nej, jag kan inte. Född 1898 Han spelade bandy och i Sven Sefenberg kallades för Sleven. Det är på min plats nummer fem. Ja. Och du smeknamnade som som jag. Sleven. Ja, Sleven. Det är bra. Sen har vi född 1905 i också, Erik Burret Larsson Koppling till frisyr nu. Ja, det måste vara något sånt. Eh, tredje plats. En som var född 1928. Göte Blomqvist kallas också för Vicky Hallon. Fokusspelare. Nu ja. <laughs> är de, de två bästa. Eh, eh, född 18, 1896. Spelade bandy och ishockey. Einar Olsson kallas för Hundeeje. <laughs> Hund. Ja, och sen har vi hockeyspelaren Nils Johansson född 1905. Han minnetar så alltså, han kallas mm. för Björnungen. <laughs> Nils Björnung. Ja det, bra. Men alltså, det, det fanns ju Ja, det var det, roligt. Kallemel Mill tror det jag, jag skulle ta sådär. Det fanns ju någon sån. Ja just det. Och, och sen har ju de här Gösta Sandberg i Meknivsta Ja, och Sven, ja, det är det Och Ja, Sven Tumba. Det är inte lika roligt. Men just det här att det är bara ett namn som inte har med deras namn att göra. Ja uh. Ja bra. Mm. Kaffe. Jag har ett fyra stycken, <här> Grejer bara något tänkte upp. Först det här är uttrycket, eh, så jobbar vi. Mm. Har du hört det? Ja, allt för ofta. <laughs> <laughs> Vad tycker du om det? Uttrycket? Nej, det är ju <laughs> jag, jag är väl benägen att hålla med på något sätt. Ja. Jag vet inte, jag, det, det är för mycket något pompöst det, Ja, alltså det är ja, så jag tänker att mm. det, så jag. Ja, och det, det är väl Eller kan kanske Kan man på ett humoristiskt sätt också kanske. Men det är som att ut blir för mycket då är det, Och det känns... Mm. De första som sa då funkar det väl. Men mm. det går inte många veckor för en blir uttjad. Har du något sammanhang du kan, som du tycker det är? Nej, mm. men, bara överhuvudtaget. Liksom, det här, så jobbar vi. ja Jasså. Ja, så du, du man kommer för sent jobb. Eller, eller, typ, ja, så jobbar vi. Ja, kan... Okej, okay, så det är sagt liksom att lite humoristiskt. Ja, ja precis. Ja. Men, ja. Mm. Eh, på handball också så såg jag Sverige spela en match mot... Eh, Träningsmatch mot Sire innan VM. Och då var det... Då, då var det, det var ganska tungt på läktaren. Låt säga att en halv kanske att kan gå in... 2000 pers och det kändes som att det var 150 där. Mm. Och så hade de en, en speaker som var verkligen och skulle dra igång publiken. Så alltså han började, började skrika. Vi är svenska fans allihopa! Och så skulle publiken skrika med. Mm. Man, man, man hörde det svingen och han fortsatte flera gånger mm. Ja det är bra. Så alltså, det är fantastiskt. Jag tycker så otroligt roligt. Vi pratade lite grann om hur uh, vi stäppte biljetter till, till, uh, till Liverpooler. Mm. I maj Och helgen efter där så är det ju IPO i Stockholm mm. Och då har jag den glada nyheten att meddela att Tangerine ska spela Med Pat Tovar Jaha mm. Jag fick ett mass utom då Så han skrev att ja De, de, de kommer att repa under helgen då, då IPO är i Liverpool ah, Så mm. då, det, kanske, det, det passar nog bra att inte han följde med dem Ja kul alltså sett. Nej, jag hade aldrig sett har aldrig sett dem. Jag aldrig sett Jag har Jag Det, det, det kommer bli. Vi får se ska. Jeremy spelar. Ja, jag pratar med honom igår. Så han vill bo på och komma. Ska han bo Ja. Mm. Han ska gå till Liverpool. Alltså. Han ska gå till Liverpool också. Och. Ja, nej, det blir. Vi spelar mm. Sen. Så. Eh... Jag har lyssnat mycket på den podden Palmemordet Ja mm. De lägger upp en, en i veckan Och det är riktigt på sån här nördnivå Det är olika trådar olika, eh, Och då läser han igenom förhörsprotokoll Och riktigt sån här nörd, mm. nörd, nördnivå mm. ja, du, ja, jag, jag, jag tycker det är kul Men det är mycket man hör, hör igen mm. Men det är mycket man, man Mycket man får höra Alltså man får lite bilder Mm. Vad man själv kan tycka vad, vad... Jag har inte lyssnat på det vad, vad, vad, vad tror du på pallen Har du någon teori? <laughs> Nå, någon men teori? Så gjorde du det. Ja. Uh, alltså var det en konspiration? Var det... det känns som att Det borde vara det tycker jag Något politiskt Inte, inte en slump Eller liksom att, Vad heter han? Pettersson. Pettersson. Mm. Pettersson Som många verkar ju tro det så faller det inget på tio. Eller då tycker jag... Det känns konstigt. Mm. Men vad vet jag? Vad vet du? Vad, vad säger du som har lyssnat på Palme-poddet? Palme pa, pa, palmenodet. Palme-mordet. Det, det, det, det är fantastiskt mycket som är intressant. Och hur mycket... Vittnen de har hört och... Och hur många misstag de har gjort med Lisbeth Palme som aldrig... Ja. De, de, de bandar de aldrig henne. Så det var... Eh, Hans Holmer hade haft två stycken Och det var väl inga förhör heller Utan möten typ med henne mm. Och det finns ingenting inspelat Eller någonting dokumenterat Han har några anteckningar Det är det enda mm. Och det, det, det är ju misskött från första, från första stund en, en rolig grej är ju att det fanns en som heter Som kallas för Som mm. jobbar på Skandia precis intill Och han hade ju varit där sa han och i, Lagt han i frams vad heter det framskydd precis slidlägg ja exakt och och, och allting. men ingen <gör> av vittnarna som var där har sett hon mm -hmm. han ja han, han, han är död nu men jag jag luter då att, att först så, innan jag lutar tror jag att att det måste ju vara något, något när man ser polis mm. när man ser poliserna när man gräver tog folk med vaktåg att det måste vara sånt där men jag, jag tror att att det är att det är en jag, jag tror på Scandiamannen. <laughs> Okej. Okay. Att, att, att det är han det död? Döder honom. Döder honom. Ja, att, att... Och vem Scandiamannen är vet man liksom inte riktigt. Mm. Men, men att någon som såg att, att Palmum gick in där och gick iväg och hämtat vapen och, och väntade på att när kom. Mm. Och sen det efter och sköt. Okay. Och sen har han en otroligt att Har du lanserat teorin? Hans eh, håller med nej, nej, jag så det... nej, han är död. Håll med, ja. håll med Det är ingen, ingen höjdare som... Vad heter det? Författare? Jag, jag letar. Mm. Nej, eh, ja. det Ja, nu har matchen börjat. Nu matchen börjat. Så är med mot Katalonien. Ja. Då tar vi och tar koppar. <skratt> 30-21. Det är väl inte mycket att prata om. Stabil. sverige Katar När är omslagsbilden? Ja. omslagsbilden. Omslagsbilden har tagit live, tagits live en gång förut. Vet du när? Ja, då kollar jag hocken. Nej. Nej, inte nu spring. Det var Nej, Vi satt här ute och då är det hade gråfläget. Nej. Men, jag tänkte, men jag vet i alla fall när vi åkte till Täby där den gången. Ja men så. Ja nej, men handbollspodden får väl avslutas. 125 man. <skratt> <skratt> Eller hur? Ja. Jag säger bara hur avslutar du? Ja, jag avslutar också sen. Koko. Jag var ung en gång för länge sedan En flottare i mitt färg Alla jäntor var som vaks i min fan. I alla torp i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås det skiljits ner vid berg. Hade Rian, hade Raa, hade Rian, hade Ifrån det ner vid berg. Jag har spelat på mitt hanklaver för flottar i vidån. Jag har spelat för små kullorna...